Så där nu ska vi se hur det här blir. Om det fungerar. Är detta en musikal? Kanske. Ska vi sjunga hela detta avsnittet? Ja, nej, det orkar jag inte. Vad du är tråkig! Hej allihopa och välkommen till Nonsenspodden! Det är jag, Grasmus, som vanligt och Mama, som vanligt. Linda! Yay! Oj, vilken storslagen presentation. Vet du vad det är för avsnitt den här gången? Ja, avsnitt 15. 15 avsnitt. Har vi hållit på med det här? Vi har hållit på med det i över 15 veckor nu då. vad ah. oh, hade gud. Att vi orkar hålla på. Ja, men nu har vi ändå lyckats hålla oss regelbundet så vi får fortsätta med. Ja. Ja, just det. Innan vi börjar så måste jag nämna att Erik är här också. Fortfarande. Han vill inte vara med i detta avsnittet för han är trött och... Gud så, för han har städat hela köket fast den han är väldigt förkyld. Ja. Jag skulle tydligen nämna det. Så, nu hör du det. Han är inklig idag. Nej, han är duktig. Han är duktig och ynklig. Eh, moving <laughs> on. Eh, vad, vad har du hänt i ditt liv på sista Vad tiden? har hänt i mitt liv? Jag har börjat en ny kurs på högskolan. Oj, vad är det för kurs? Eh, Är det en steppkurs? Vetenskaplig metod och skrivande. Det låter... Jag vet inte vad det låter, om det låter roligt eller tråkigt. Alltså kursen i sig är inte jättespännande. Det förbereder sig för C-uppsatsen i framtiden om några veckor. Men idag var en ganska rolig dag på kursen. Vad hände? Vi hade en föreläsning om observation, typ när man var ute och observerar liksom på fält. typ så Jag går du ut och kollar saker man ska mm. skriva om. Och då fick vi som uppgift efter föreläsningen att prova på detta. Och då gjorde vi en så kallad, vad ska man säga, undercover-observation på personalens fika rum på läraravdelningen. Oj! Så jag och Pontus och Christian satt oss där och väntade och antecknade vad som hände när vi satt där. Jaha, vad var det som hände då? Ja, alltså först, det var inte så mycket. Först det var två som tog och pratade. Fast det blev lite tystare när vi satt oss där. Men... Mm, för de pratade om alla droger de smugnar. Precis. Och sen så kom en av lärarna vi haft innan in och bara... ja så jaha! Här sitter ni! Jaha, och jaha, jaha! För då kunde de inte göra alla sina skumma affärer. Mm. Och hon blev väldigt sådär. För det, jag tror inte det är alla dagar de ser studenter sitta i deras fikarum. Och bara med anteckningsblock sitter de och bara febrillt skriver mer saker. Mm. För då kunde de inte göra som de brukar vilket är party! De fick liksom höja upp diskokulan i taket och ta på sig kostymer över sina palettkläder. Jag är lite undan för när luckan är till för. Alltså. Ja, men jag har hört att de har liksom Rejäla jävla ravefester. Det sänks ner en gigantisk diskokula som bara snurrar. Och det är blir så här, här heter så En sån lampa som blinkar så jättesnabbt. Stråbljus rätta hos någon om ni vet vad det heter. Men du vet en sån. Och en så, så, så, så alla är så här höga på alla möjliga sorter, stråger. Och bara, och bara så här på, Och detta gör de liksom mellan föreläsningarna och sånt på högskolan. så mm. har en föreläsning. Sen går de in och bara partar helt galet i en kvart. Och så går de vidare. För det är så de orkar... Jag hade inte blivit förvånad. Nej, det är för att det är så. Det är sanningen och det är ju sanningen som alltid är liksom mest eh, stretched out far. Nu tappar jag orden men du vet, där. Det är sanningen som aldrig kommit fram. Ja, men nu kommer den fram i en podcast. Förlåt! Förlåt, eh, högskolan lärare eller... Nu kanske det blir en sån här lång kö utanför lärarrummet som på en nattklubb och så står det en stor så här vakt där som kollar folks lägg. Så nästa gång ni ska in och föranmäcka så bara nö, nö, nö, nö, nö, Ni kommer inte in hit. Ni är mindreåriga. Minderåriga ja, det var ett tag sedan. Ja, det var väl Niklas plan nu, kommer vi fram till. Som Niklas som är lite äldre än oss andra. Ja. Att han vill ju lossas vara yngre, så han skulle muta en durvakt på någon av klubbarna här i stan för att inte släppa in honom och säga, du är för ung! Ja, just det. Mm. Så skulle alla tro att han var mycket yngre vad han är. Rolig idé. Ja. En annan sak jag har funderat på är att så här, gå ut någon gång till något ställe, nykter mm. och försöka göra allt jag kan för att bli utkastad på grund av att jag är för full. <laughs> Eller förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Verkligen bara så här, gå dit, spiknukta liksom. Och bara fästa hjärnet. Eh, och allt så för att förtydliga, inte dricka någonting. Och se liksom hur långt jag kan ta det innan vakterna bara, du där, du får gå igenom och nyktra till. Det här går inte, du är alldeles för full. Och då ska man bara så här: skärpa till sig och bara prata om. <laughs> jag har inte druckit ja. någonting. Rolig. Det är helt. Vad, vad gör de då? Om man liksom. Så, alltså om vi tänker då att man inte har liksom slagit någon eller gjort någonting olagligt på så sätt, utan bara varit väldigt såhär, full och... Lite odräglig Ja, kanske. odräglig och stökig och typ halvsomnare i en soffa och sådär liksom. Du var väldigt kul. Är du med på det? Ja, um... <laughs> oh, vad tråkig. <laughs> ja, Först, var inte dringte... thing... ah, det inte? Ja, det är bra. Det är bra. Men då man jag ja till grejer, har du inte sett på Yes Man- med Jim Carrey. Jo. Ja, inte ens en så jättebra film, men så so är det Chanel med och hon är asball, hon är en av de ballaste personerna jag vet. Och det är så jävla coolt. Ja, de ballar av stål. det är möjligt, mycket möjligt. Ja, ja ja. Mm. ja. Det är ju det mm. Ja, det kan man göra också. vad eh, vad hänt i mitt liv sen sist? Ehm Erik var här. Uh, vi har haft skräckminskvällar med er allihopa. Det har ni haft. Uh, vi, ni. Oss. Vi, ni, vi allihopa. Vi kollade på två filmer. Vi kollade på den första hette The Exorcism of Emily Rose. Ja, just det, så heter den. Uh, Och den andra var någon. The Ward. The Ward, ja, så heter den. Mm. Mm -hmm. Något som jag verkligen störde mig med i, på i The Ward var att den utspelade sig på typ 50-talet med Kenny som spelar huvudrollen, hade en så här uppklippt. Frisyr Med extensions i typ Och såg väldigt 2000-talig ut mm. Det var väldigt konstigt För allt annat var bra Men hennes frisyr var jättekonstig Så länge hon inte hade håret uppsatt typ, För då tänkte man inte på det ja, Det satt jag och störde mig mm. på Jag satt och kollade igenom IMDB-forumet typ Under tiden och bara Vadå, ska det vara? är det nutid egentligen? Eller varför ser hennes hår ut så? De var men det var ingen som hade nämnt hennes hår Nej, de har nog inte så bra koll Nej, de hade bara ingen koll men så kan det gå. I alla fall. Ja. Ja. Skräckfilmer är kul. Jag och Erik såg Orfan igår. Och uh, The Inkeepers. Mm, det är Orfan innan det du sa. Ja, det var bra. Jag gillar det faktiskt den. Uh, den var mycket annorlunda mot vad jag hade trott att den skulle vara. Jag tror inte du skulle gilla den för det var lite igår. Lite igår, ja. Ja, kanske lite över din gräns. Så ingen tortyr eller så. Men det var mycket igår blod. Uh -huh. uh, men. Uh, Annars var det bra, det var en intressant eh, plott. Ehm, var så inte så bra. Mhm. Mhm. Mm ja, spännande. Ja, väldigt spännande. Jag har lite, kanske lite planer på att göra någonting skräckrelaterat på Youtube in the future. In the future. Det är lite skissigt än så länge. Jag vet inte, jag lovar ingen någonting, men jag har gjort lite så en gång lite paranormal activity style på ett ja, inlägg. Jag. jag tänker inte säga exakt vad jag tänker det kanske planerar att göra. Men det kanske blir ett projekt som kommer hända framöver. Så om man gillar skräck ska man kanske hålla koll där. Så, eller på min Twitter eller någonting. Håll koll på mig för mm. att jag kanske kommer att... Jag nämner det säkert här också. Never mind. Andra saker som har hänt igår. Hände det en tragedi. En tragedi? Jag hade ett dödsfall i familjen. Nej. Min dator laddade. Åh... Oh. Dog. Eh, hen har varit med mig i snart två år Och eh, igår valde den att lämna oss Man kan säga att det var halshuggning oh. Eller så En hel själva... assisterad självmord Jag petade lite på den precis innan den dog Så jag kände mig lite skyldig faktiskt Den lös och ström Och så bara petade jag lite på sladden För den låg konstigt Och då så tog den sitt sista andetag Kan man säga Sörrligt. Ja, Var på jag fick panik. Jag hade filmat liksom veckans vlogg och sådär, men inte hunnit lägga över den på datorn eller klippa den. Så i panik lägger jag över måndagsvloggen på datorn, klipper den så att den blir färdig och ska börja exportera den och lägga över på en extern hårdisk. Och då dör min dator. Uh. Jag hade beställt en ny sladd på internets... Igår då, vid typ 10 på morgonen. Mm. Då gjorde jag typ så fort jag vaknade. Eh, och då så tänkte jag att, ah det stod leverans 3 tre till fem arbetsdagar. Och jag tänkte att, okej, okay, jag får vara datorlös. Erik är här typ på söndag, så att då kommer jag i alla fall ha en dator eh, tillgänglig om jag behöver göra någonting liksom. Ja, I mm. några dagar, men på söndag kväll åker han hem och då får jag vara helt datorlös fri liksom, fan. Men klockan elva i morse så kollade jag och Erik på film och så hörde jag pling plong på dörren och brevbäraren brukar inte komma hit till en nio så jag typ springer och tittar igenom kikålet och tror typ att det är så här: Jehovas vittne eller sälja jultidningar eller någonting och så ser jag hur han håller brev i handen och ett paket så jag bara, det är ju okay. och så öppnar jag och så stod han där och bara hej, jag har ett paket till dig, Very good. Och jag bara uh, hej, för jag hade typ bara t-shirt och trosor på mig så Han liksom hade legat och sovit liksom och bara kollat film i sängen Så jag bara hej, uh, tack så här och så tar jag det Och så jag bara, What? så bara, ser jag att det är så här adresserat från där jag köpte min laddare ja. Så river jag upp det Och så är det min datorladdare som vi använder i nu För jag trodde inte ens att vi skulle kunna spela in någon podcast idag att vi skulle få använda ja. typ någons mobiltelefon och få en ännu crappier sound än vad vi brukar ha. Mobbar du min mobiltelefon? Nej, det gör jag inte. Men jag tror inte att det är liksom så mycket bättre. Och jag vill ha en riktig mikrofon. Ja, det hade nice. För er som är lyssnar på det här så har vi ingen mikrofon. Vi vill spela direkt in i min eh, MacBook. Så, så gör vi för att vi lever efter det här att... Eh, Tag vad du har, och det är bättre att Precis. göra än att inte göra någonting. För Hade vi sagt så här, vi ska starta en podcast vi väntar tills vi har köpt en mikrofon. Då hade vi inte ens startat den än tror jag. Nej, då hade vi inte haft någon podcast och den hade runnit ut i sanden så att då är det bara bättre att göra skiten och så får vi skaffa det så småningom. Så att... Eh... Det är så vi rullar och det tycker jag. Det funkar ganska bra. Det är ingen som har klagat hittills våldsamt mycket. ja det har riktigt bra tycker jag. Ja, man, man hör ju vad vi säger. När, eh, när Johannes var med, när Don, då hade vi mikrofon. Då hade vi och då lånade vi Niklas. Ja. Niklas mikrofon. Vi lånade inte Niklas som använder som mikrofon. Utan vi... nej, nej, nej. Jag tror inte han funkar som mikrofon. Det tror inte jag heller. Jag han har inget, testa eh, han hans har inget... mikrofon heller, tror jag. Men, nej. Rasmus! Vadå? <skratt> oh, tolka tolka fritt, jag här. Mm. Man kan aldrig tolka dina grejer på annat sätt. Förlåt, mindreåriga lyssnare. Jag skulle försöka vara finner och säga att Niklas skulle inte använda sin mikrofon för att han har ingen USB-sladd, liksom. Ja. Oh. Så skulle jag säga. Men det är... nej. Eller... Okej, okay, mm. tog det ett steg för långt. Då. Fan, Rasmus! Fan. Jag ska alltid ta det. Jag alltid ska, ska du rulla på. Vad är det här för någonting? Jag blir så trött på dig. Nu får du gå in på ditt rum. Du får inte vara med. Stick. Jag har Stick. inget rum här. Nej? Hur har du tänkt att det ska gå då? Mm? Jag får väl gå ut på balkongen. Det är väl närmast mitt rum jag kommer. <laughs> det är väl mest du som använder den här balkongen tror jag förresten. Du var så alltså där och röker dina cigaretter. Ja, vad ser jag gjort idag? Nej, du har det inte jag gjort. Tidigare, tror jag. Har du slutat idag? Nej. Du har inte rökt sedan din senaste cigarett? Nej, det har jag inte gjort. Mm. Min eh, morbror gav ett väldigt bra tips på hur man ska sluta röka. Uh, mm -hmm. liksom. eller för att liksom, röka mindre. Tell me. Du slutar med den första cigaretten du tar varje dag. Uh. <laughs> Try that. Men det gick ju bra ett tag i alla fall. Ja. Sist gången jag försökte att sluta ta den första cigaretten för dagen så resulterade det i huvudvärk dagen efter. Ja, det var ju inte så bra. Så jag tror jag får ta det... Ja, måttlig takt. Ja då. Du är i dina lungor och gör det som känns bäst. Ja, jag tror inte. Jag vet inte, är, jag vet inte hur svarta de är. Jag har inte kollat på dem. Nej, man brukar ju sällan titta på sina lungor. Faktiskt. Jag är inte direkt någon kedjerökare i alla fall. Så att det... Mm. det är ju alltid någonting positivt. Det tycker vi är bra. Ja, har det hänt någonting... Oj, jag ju förlåt. Nu så jag lite där. Har det hänt någonting mer sedan vi såg sist? Jag har... Jag har inte bovlat, men jag har hållit i en bowlingkväll igår. Utan att bovla? Mm, jag var arrangör mer med eh, Christian och Pontus och diverse medlemmar i lärarförbundet. Okej. Okay. Så eh, det gjorde vi. Lärarstudenter bubblade gratis genom oss. Hehehe. Så kan man ju också göra. Det mm. låter mysigt faktiskt. Jag har inte varit bubblat. Jo, nu ljuger jag. Jag bovlade typ för ett par år sedan för att jag jobbade på ett kontor som så här, alldeles i byggnaden bredvid så låg det en restaurang som var restaurang slash bowlinghall. Mm. Och ibland gick vi och åt lunch där. Och när man åt lunch så hade de ett erbjudande att då fick man lunch plus en omgång bowling. Ja. Det var ett jättehäftigt koncept för det så här på lunchrasten. När man bara har jobbat hela förmiddagen och var tråkigt så går vi åt lunch och sen bara boblar. Wow. Och så var alla så glada och på bra humör när man gick tillbaka och satt sig börja jobba igen. Det är bra. Men faktiskt väldigt bra. Man kan ju det är inte så dyrt att bovla här i stan på våran buddies heter det ju den här bovlinghallen i Torget. Om mm -hmm. man bovlar på vardagar eller fredagar mellan fredagar mellan 1 och 4 tror jag det. Är. Eller vardagar så kostar det 50 kronor per person. Och det var faktiskt inte farligt. Och jag för mig, sist gång jag bovlar så kostade det något sånt också. Och då fick vi dricka också. Oj, men det måste vi ju nästan göra någon ja. gång istället för att typ gå på bio eller... Ja, precis. Just det, jag har varit på bio! Ja, då har du min sanning, fan. Min lilla fan. <laughs> ja, jag har varit på bio. Ehm, I, vad är det för dag idag? I onsdags har jag på bio då. Ehm, vi såg, vi ville se The Wolf of Wall Street med Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Ah, men den gick inte då, nu. För att vi bor i en liten stad och de sänder inte filmerna så som man vill. Jag tror att den typ inte går mer här, jag vet inte. Nej, jag har gott ett tag nu. Ja, ah, i alla fall. Men då fick vi se det som fanns tillgängligt. Och då var det antingen Robocop eller American Hustle. Och vi såg American Hustle, för jag hade inte pallat Robocop. För att jag hade inte... <laughs> Det känns inte som min grej. Juppa. Jag brukar... Nej, men det känns som att det är alldeles för mycket action. Och är det för mycket action-scener i en film så fattar inte jag vad som händer. För jag är så himla korkad på det sättet. villig. Jag tror det. Eller bara ointresserad. Jag bara, åh oh nej, de jagar varandra. Det exploderar. Bilar. Åh oh, nej. Ugh. Koppla bort. <laughs> Tänker på någonting roligt istället. Men i alla fall, vi såg American Hustle. Med um, uh, Jennifer Lawrence och Maidan. Och... Uh, Uh, vad är det nu han heter? Han som var Batman. Vem han, av dem? Uh, han, uh, han som var med i The Machine också. Nu, fan, nu känner jag mig uh, Christian Bale. Han var med Han såg väldigt, väldigt allrundig ut. utan uh, väldigt speciell överkammad flint. Ölmage. <laughs> samhetsko samhets någon... <laughs> Samhetskostymer <ha? laughs> samhets skulle jag säga. Hade han på sig. Uh, och... Uh, Ja, väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Ja, men den var okej okay för mig. Den var jättebra. Den var lite väl lång. För jag hade så jävla ont i magen. För jag är en tjej. Och då får man typ någonting som egentligen borde användas som typ straff för fängelse Typ Ja, men typ. Jag höll på att dö för jag hade så jävla mensvärk. Så att den var lite för lång för mig. För att jag bara, jag vill gå hem och äta verktabletter och dö, typ. Uh, och ops, inte så illa som det låter, förlåt uh, Alltså, jag vill inte dö uh, och, uh, <laughs> Men uh, annars så var den bra uh, Men jag hade föredragit Att sätta den hemma i min säng När jag typ var inlindad i en filt. Men ja, den var mm. väldigt bra Och uh, Jennifer Lawrence karaktär Var väldigt, väldigt rolig Och sorglig mm. på samma gång Hon är ball tycker jag, jag gillar henne Ja, jag bara jag Pappa ba, ba, ba, ba. Jag har inte sett den i så mycket, typ bara Hunger Games. Okej, okay. du måste se Silver Linings Playbook. Mm -hmm. Den är supermysig, det handlar om en kille som kommer ut från psyket för att han har haft ett meltdown liksom. Ah, Och mm -hmm. så ska han, hans fru har typ vilt ut skilsmässa grejer, han vill försöka lösa allting. Och så springer han in i Jennifer Lawrence som också är lite koko crazy liksom. Uh -huh. Och så blir de kompisar och så händer det en massa spännande grejer. Den är musik. Det är typ som du och jag. Ja, precis. <laughs> cool, -co crazy persons. Co -co -co. Men ja, vi har ett tema den här veckan också. Det har vi. Precis som förra veckan, för det gick ju bra. Ja. Och det var du som kom på sitt temat, så jag tänker här tema Till den här podcasten nummer 15 sån, sån, sån. Jag tänkte det var lite bra att få det temat överstyrkat. Ja, men vilket tema är det du du har valt? Sociala medier. Åh oh, vad, sp oh, vad spännande! Ingen oh, oh, oh, oh, oh, oh. tid. Vi tror folk att deras telefon är av. <laughs> Förlåt. Det var inte meningen. Jag ville bara jävla sluta. I alla sociala medier. Ja. Vill du, har du någonting att prata om först då? Du sa att du var väldigt förberedd. Väldigt förberedd. Jag tänkte, jag mer typ så här att jag har funderat på det här med användandet av Facebook, va? Mhm. Mm Alltså, det finns ju så många sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram. Eh, ja, Tumblr. Bloggar hit och dit. Det finns ju alltså hur mycket som helst. Olika. Bluenarsson som inte kvar längre, tyvärr. Eh, Nej, Men eh, det finns ju liksom över alla dessa höjder med sociala medier. Men Facebook är det som jag frekvent använder och sitter fast i, om man ska uttrycka det så. Mm -hmm. Det är liksom som en... Det är som en plåga nästan som får efter. Alltså man kan inte bli ja, av en parasit typ att du måste kolla Facebook någon gång varje dag för annars så missar du li, lite av livet typ. Eller hur? Det har typ blivit så sen typ 2007-2008 när Facebook blev populärt. Och ja. Det är liksom att om man inte kollar Facebook så missar man ju Väldigt mycket av vad folk gör och sådär ja. också. Och det är ju inte så det jag tänker. Om någon, någon dag får för sig att. Ah, ja men idag ska inte kolla Facebook. Och så träffar man någon bara. Åh oh, har du hört det här och det här? Och bara nej. har ah, men jag är ute på Facebook. Jag bara. Ja ah, fast jag inte varit inne på Facebook. Varför har du inne på Facebook för? Fast då kan man ju för sig ha riktiga samtal istället. Ja. Eller liksom för att om vi träffas du och jag. Och. Då är det kanske ingen idé att jag frågar... Vad, vad gjorde du i helgen? För att jag vet antagligen vad du gjorde i helgen. Ja. För att jag har antagligen sett dig... Och du är taggade bilder... Och bla bla bla. Så att det blir inte så mycket att prata om egentligen. Ibland så låtsas man ju typ... Att man inte har sett saker på Facebook... Bara för att hålla en konversation igång. Typ om man träffar en bekant så här på på stan. Någon man kanske gick i skolan med... Och som mm. man inte träffats på för ett tag. Och så frågar man ändå... ja så Vad gör du nu för tiden? Och ändå ser man det på Facebook varje dag bara den här personen jobbar på ett sjukhus. Ja. Eller liksom jag vet mycket väl vad den här personen jobbar med, men ändå så ställer man frågan så ja, vad är du nu för tiden då? Ja, det skulle ju bli om Facebook tog över det också det skulle bli väldigt torrt samhälle till slut. Mm -hmm. Men jag såg något väldigt lustigt på, på tv, var det det var, jag går säkert på tv också jag tittar inte på tv, men det var något som delade på Facebook. Coca-Cola hade kommit fram med lösningen för hur man skulle få folk att lägga ner telefonerna. Jaha. Ja, Coca-Cola sätt att lösa detta problem var att man sätter en fin liten röd tratt runt huvudet. För då kan man ju inte titta ner på mobilerna. Men hur man ska man då och... kunna dricka cola? Ja, det är väl deras förlust känner jag. Sugrör som är så här: ja. Så, alltså, jag gjorde en rörelse som var så här: böjlig över tratten. Ja. I fall inte så. Bara del. påhittade trattar. Ja, men precis. Men uh, det finns ju mycket som är bra med bro. Vilken du kan bro. Se dialekt. Uh, <laughs> det finns mycket som är bra med. Du får ju skratta jag tänker på hur jag lät. Uh, det finns mycket som är bra med sociomia. Socio socio <laughs> Vad har, du, vad har du ätit idag? Jag vet inte. Knark. Nej, jag har ätit knark. Ta inte det här ur sitt Så ton. anklagar du högskolans personal? Jag vet inte, jag är knäpp. Det finns ju mycket som är bra med sociala medier också. Till exempel Facebook. Det är ja. ju att man kan hålla kontakten med folk och just hålla koll på dem. Mm. Och som jag De som liksom... dem. Ja, men precis. Nu låter jag som FRA-typ. Men man kan ju liksom eh, hålla kontakt med folk som man kanske annars hade bara försvunnit. Ja, det typ, är sant. Personer som man gick i samma klass med. Eh, I vanliga fall så är det ju, eller förut innan sociala medier blev så stort, så tror jag att man ofta tappade kontakten med de flesta. Det är väldigt lätt liksom att göra sånt. Det är lätt att hålla kontakt som jag har min släkt är utspridd över hela landet typ och ja. träffa dem typ aldrig förutom på typ kalas och sånt där och då kan jag ändå liksom för det hade säkert inte blivit så att jag plockade upp telefonen och ringde vissa av mina släktingar men jag kan ändå typ skriva med dem. Nu blir det ju automatiskt att jag skriver lite med dem varje dag på Facebook istället ja, och det är ju mer kontakt tror jag. För att vissa av mina släktingar när jag var yngre, då kanske jag pratar med dem i telefon någon gång i halvåret och sen träffar de på något kalas. Men nu blir det ju att man ser bilder och sånt från dem hela tiden. Ja, man håller ju sig uppdaterad. Ja, men precis. Man känner sig som att det är lite mer... Något jag inte gillar med Facebook som jag blir väldigt frustrerad på. Jag funderar på att antingen Ta bort det eller eh, göra någon annan drastisk åtgärd. Men det jävla Facebook Messenger har ju fått för mig att det ska vara bra att ha på sin telefon va? Jaha men ja. det är inget bra. Och eh, man ligger där på morgonen typ man har inte vaknat än man Oj här eh, Oj, var jag var ingen i stugan. Ja, men Jag hade stugan. Det var bara ett larm som jag hade satt för att jag skulle komma ihåg att betala en räkning idag. Oj då. Så det kommer jag komma ihåg, förlåt att det ringde på, på er det var bara den som... Nu blev ni rädda Ja nu blev ni helt rädda, det var inte någon som ringde er Men Facebook Messenger Ja, när man ligger där och drar sig på morgonen Man har kanske någon timme kvar att sova För att man har lite sommarmål kanske Så plingar det tiden i den Messenger-appen Och så tänker man, åh oh, gud vad vill de nu men jag orkar inte bry mig för att det de, om inte jag svarar så fortsätter de kanske inte. Och så klingar det igen och igen och igen och igen. Och då är det någon bright idiot som börjar skriva en gruppkonversation som jag är med i. Och folk börjar svara på denna. Och jag ligger där till förbannelse och tänker Varför i helvete satt jag inte telefonen på flygplansläge ner kolla mig? Jag brukar alltid sätta min telefon så att den automatiskt går på såhär Do not disturb-läge från klockan 12 till klockan 7 på morgonen. Mm. För att under den tiden så... Och då kan ju bara de som är på favoritlistan liksom ringa. Ja. Det är bara de som kan utnyttja det. Jag till exempel. Ja, du till exempel. Ooh. Uh, up, up, up, up. Det lär jag få ångra Någon dag tror jag <laughs> Det Ringer klockan tre på morgonen Hej vad gör du Lita Jag hatar dig <laughs> Nej jag hatar dig inte Jo <laughs> Nej men, men Jag känner mer och mer Att jag har gått över till Twitter Ja Ehm uh, för att det är roligare där. Jag vill fastna mer för Twitter. Jag börjar så smått att komma in i det. Jag börjar tweeta typ i alla fall ett par, par till gånger i veckan. Förut var det typ ingenting alls. Jag bara typ så här: Åh, Twitter kom jag på så här helt random någon gång mitt i månaden. Vad har hänt där? Oj, vad mycket det har hänt på Twitter mm. för att är inte varit där inne på flera dagar och så var det för mig också. Det var nu i höstas typ när jag började använda Twitter. Mm. Och nu är det verkligen så här: ofta när jag kollar min mobil på morgonen då, när jag går upp, mm. så är det så här: 10-20 grejer som har hänt på Twitter, liksom sen jag la ifrån mig den på kvällen. Alltså folk som har svarat på grejer, och det är retweets och favorites och bla bla bla bla. bla. Så att, i vanliga fall var det verkligen så här att jag kollade min Twitter kanske varannan vecka eller någonting. Men jag tror att, för att förut så följde jag mest bara folk på Twitter som inte följde mig, eller sådär. Ja. Men nu så har jag, följer jag folk som borde följa mig också. Och det blir lite, man får lite mer gensvar, för att annars är det som att stå och prata med en vägg. Ja, det är lite när så man då. tweetar grejer och så har man inga följare, och då är det ju ingen som läser det. Nej, det är Men väl som, lite det som ett problem har varit också. Ja, för, för mig så är jag typ 500 vänner på Facebook. Mm. Och ändå så känns det som att Facebook är mer privat. Eller för att man har valt om vännerna, och det är bara mina vänner som kan kolla. Men mm. Twitter. För mig är ändå mer privat för att jag har inte så många följare. Jag har väl kanske hundra någonting. liksom Så allting som jag skriver på Twitter har jag tänkt på är jävligt exklusivt för de som följer mig. Mm. För att jag skriver ofta, ofta det jag skriver på Twitter skriver jag liksom inte någon annanstans. Nej, men jag vet du skriver typ så här: bara nu bakar jag mellanmålsmoothins. Så här ser de ut. Kan det komma här plötsligt eller något sånt där roligt? Ja, men precis så då är det ändå bara dom Om jag bara lägger ut på Twitter, då är det ju ändå bara typ 120 eller vad fan det är personer som ser det. Ja. Lägger ju ut det på Facebook så är det 500 personer som får se det. Ja. Och så att det är lite så här. Lite skillnad. Ja, det är lite konstigt. Ibland kan jag tänka så här. Jag vill hellre skriva typ en lite mer privat grej på Twitter än på Facebook. För att man är vän med många på Facebook som. Och jag vet inte, det är så jävla konstigt. Twitter är mycket roligare också med hashtag så är det kul. Ja, det är typ, kul. Så när vi tittar på Mordidfestivalen så är det ja. jättekul att kolla vad alla skriver. För det kommer ju upp så successivt och det är så smidigt att se det, liksom, det flödet. Ja, Man liksom. kan så här, svara och favoritmarkera och komma med något catchigt eget typ så här jag blev ju fick en sån äh, ego trippen att säga men mm -hmm. Mm -hmm. när jag, jag tweetade att äh, varri är redan min favorit typ så här. Just det. och det fick typ så här, 20 favorit, favoritmarkeringar och massor av ja, det var kul fick du lite hybris ja I am the next tweet master wow. Twitter loves me! Eh, men eh, är det bara jag som känner att typ Facebook kollar på att dö lite? Det, det har vi pratat om innan. Ja. Att nu för tiden känns det inte som att folk uppdaterar med samma saker som de gjorde. Utan man är på lite like-jakt. Ja. hybris. Folk vill gärna skriva någonting som kan, som kan få dem och casha in på likes. Istället för, som det var för några år sedan, typ. Nu har jag varit ute med hunden. Ja. Nu så vill folk gärna skriva en liten så här text om politik eller om träning ja. eller hur duktiga de är som fick högsta betyget i den här kursen typ. Eller liksom... Ja, för mig och Facebook blev mer en vad ska man säga, kommunikationsplats typ. Mm. Som att jag, när jag är med i lärarförbundet så kommunicerar vi ju lite därigenom och och även, vi har ju en här fanpage där som vi kommer att se med våra medlemmar. Och så är det typ konversationer, chatt liksom. Det är typ det jag använder Facebook till mest. För att jag skickar nästan aldrig sms längre utan det är Facebook. Nej, inte jag heller. Det är väldigt konstigt för jag har ju något abonnemang som det ingår. Så här massa gratis sms. Okay. Så att varje månad när jag får min mobilräkning så ser jag hur många sms jag skickat. Och det är inte många, det brukar vara så här 39 stycken. Ja. Liksom man bara, En gång var det 11 sms med det skickat en månad. <laughs> Och så skulle jag... Alltså det är så konstigt för att förut så gjorde jag alltid slut på... Då fick jag så här att man fick tusen gratis sms i månaden typ. Mm. Och de tog alltid slut för mig, de gratis sms'en. Alltså det hade varit typ för två år sedan. Och då, jag vet inte, jag hade sms-konversationer med folk. Mm. Så det var en kompis, jag skulle smsa för ett tag sedan. Så skulle jag så här leta efter honom i min telefon. För jag skulle skriva i den konversationen som vi hade. Och så ser jag så här hur datumet för det senaste sms:et var för över ett år sedan. Och jag liksom blev helt så här blev helt ställd för jag bara, men vi har ju pratat. Jag vet att vi har pratat liksom ett... ja. för, alltså, det var inte ett år sedan vi pratade senast. Vad är det här? Och då så kom vi på att, aha, vi har pratat i Facebook-chatten. Ja, mm. Fast visst pratar man mindre med folk på internet nu. Eller på ett sätt, man har till samma konversationer som man hade förut. Nej. För jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet och typ gymnasiet. Så när jag kom hem från skolan så satt jag med vid datorn. Och satt jag vid MSN. Alltså så här, i flera, ja, flera ja, timmar. MSN, ja. ja, Och då pratade jag bara med folk. Liksom intensivt. Så här: hej, vad gör du? Hej, VGD. <här> <här> <här> Nej, ja. så här Och man pratade med folk tills jag skulle gå och lägga mig. Och så slösar du på gjorde andra grejer också. Men det var ju väldigt fokuserat kring att man pratade med olika personer. Ja, det kommer jag ihåg. Och nu är det ju mer att det är ju väldigt sällan jag startar en chatt, ett chattfönster på Facebook till en en så här random kompis. och Hej, vad gör du? Utan det blir ju mer att man kommenterar på deras status eller på en. Favoritmarkerar en tweet eller likar en Instagram-bild. Typ. Ja, eller är typ skriver något. Liksom. Det som ja, vi, vi skriver till varandra ibland på Facebook. Ja, men Det brukar ju, ju vara. Mer. Det brukar ju vara typ så här: Har du sett den här grejen? Eller: Oh, uh, han har lagt ut en ny vlogg idag. Eller: Det brukar ju vara lite mer. Uh... Ja, Ibland så som typ dig Niklas, Alex, Erik, Oskar det är typ er som jag skriver med mm. och så har så här konversationer på Facebook typ. Men annars ser det inte så många, utan då blir det ju att man bara lämnar några kommentar här och där. Och det är väldigt sällan man har ett ordentligt samtal. Ja. Och det är lite tråkigt. Det enda stället jag verkligen inte brukar prata med andra på är typ Skype. Då, om jag pratar med dem på skype så är det för att då vill jag liksom prata med dem ah, men, men det händer inte jätte för det. ofta Konstigt. det är typ Daniel och David och eh, en kompis i Norge, Christian mm. och ja, lite sådär Som, och han skriver jag ju med bara på skype så då blir det att jag använder skype till det men eh, han har ju facebook med men det är ju inte ofta man skriver där och man har det, jag vet inte varför det är lättare på skype på något sätt för att det är bland annan man kan göra annat samtidigt, typ. Hmm. Ja, jag vet inte. Men det känns som att... Eh, jag vet inte. Facebook kommer att dö, kanske. Men ändå, jag, gillar, jag är inte emot Facebook. Utan jag gillar Facebook väldigt mycket. För jag gillar att ha allting liksom så här... Samlat. Ja. Och att man... Alla olika grupper jag är med i. Alla människor jag vill få tag på. Och typ information om folk nej men alltså om man så här blir nyfiken bara, men vad gör hon nu för tiden eller du vet så, här, så kan man bara gå in och titta om det är någon man är vän med ha, ja så får man sin nyfikenhet stillad liksom mm, ja. sociala medier är ju även väldigt bra om man vill ståka någon <här> har du erfarenhet i detta du skrattar nervöst <här> ja jag tänker inte lämna namn men jag har väl alltid använt Facebook för att kolla in några någon och det gör gång. väl alla tror jag Liksom bara... så här secret uh, När man crash eller har någonting. en crush på någon. Det är ju lite creepy att någon kanske sitter och kollar på en spilder och bara... <hör> ja. We're gonna get married someday. Och man bara... <hör> uh, varligt. Uh, I hope not, eller? <hör> Men vet du, kanske är riktigt Prince Charming. <hör> så, ja, sociala medier. Jag gillar Instagram också. Instagram är inte särskilt aktiv på. Det ja, händer men, att jag lägger var upp någon att bild någon gång då och då. Det är så bara, oh, vårblommor tror jag att jag går på och Instagram. Mm. Eh, jag vet. har typ, jag gillar Instagram väldigt mycket men jag har haft en period nu senaste månaderna typ. Jag har inte lagt upp så mycket men nu har jag försökt skärpa mig och börja mer. För jag tycker det är roligt att kolla tillbaka på mm. typ senaste månaden så här genom Instagram- det roliga är att jag använder inte Instagram för att jag inte tycker om det utan det är för att jag glömmer bort att det finns lite. Ja. Jag har inte använt det så flitigt så jag liksom tänker inte på När jag tar ett kort så kanske lägger ut upp på Facebook. Jag tänker inte ens på att, jag just det, Instagram. Ja, alltså Instagram var den första appen som jag skaffade när jag hade köpt min iPhone. <här> för då, när jag skaffade den här telefonen så kun, då funkade bara Instagram på um, iPhones. Ja. Det var innan de släppte det till Android För så gammal är min mobiltelefon Och det har den börjat visa idag När du skrev till mig förut Så skulle ja. jag svara Och det hände ingenting För jag klickade på Facebook så här För att jag såg att du hade skrivit Och så bara stod det och var helt lit Och laddade jättelänge och Sen kom det upp och så jag såg vad du hade skrivit Och jag, tryck, jag skrev så här på tentbordet Men det hände ingenting och jag bara stod så här i flera minuter Och bara efter att jag hade skrivit ja. mycket meddelande till dig och sen så bara så började jag skriva av sig själv och skrev allting jag skulle skriva så här. Och så jag bara, okej, nu kan jag skicka. Så är det verkligen hur långsamt som helst. Så jag bara, så frustrerande. Jag, bara, jag ser att han har skrivit, jag har skrivit ett svar men det händer ingenting. Allting ska gå så fort nu i tiden, ja. säger de gamla. Ja. Vad tror du um, vad har jag skrivit ut? Uh, ja, men vad tror du nästa grej blir då? nästa grej. Nästa sociala okay, nätverksgrej. Det är grej. förutspå. Vine har ju varit stort länge nu. ja Det tycker jag också om. Jag hänger inte så mycket på Vine för att jag glömmer av ja, mitt lösnord till Vine ibland. Och kan jag inte logga in. <laughs> för jag är sämst. Men jag heter Rosettflicka på Vine. Jag heter, om ni vill leta upp mig någonstans så heter jag nästan alltid Rosettflicka eller Rosettflickan på Allt alla ja. sociala medier. Um, ja, så är det. Ja, och jag är inte lika lätt. Jag heter ju så konstiga saker. Och säger. så olika. Inte så olika, men uh, jag har två varianter, men de, uh, ja, det är lite roligt. Vi kan skriva på Facebook eller på Facebook, jag, på YouTube beskrivningen. På YouTube beskrivningen. Um, ja. Uh, ja, ja, vi får se vad nästa grej blir Det kanske blir någon så såhär Man spelar in små röst, röstmeddelanden Som typ vin Fast med säga korta röstgrejer Jag tänkte på det, ja, typ vine, så, tänkte på det. det fanns, så det gjorde jag förr ibland På det fanns Man kunde göra så i MSN ja. Fick jag säga små korta röstmeddelanden Inte för att jag vet vad det skulle vara bra för då Men det gjorde jag ibland typ. Det kan man ju göra på Facebook också Det gjorde jag en gång För ett tag ja. sedan. Mm. Eller jag råkade komma åt den och så lät det pff, i ja. högtalaren. Och så trodde Niklas att jag sa I love you baby. Eller vad trodde han att jag sa? Jag vet inte vad det var. Han trodde att jag sa någonting liknande. Och det lät, det lät inspelningen, Vi lyssnade på den flera gånger och det lät liksom bara. Pff, för att jag huggde min telefon och råkade trycka på, eller liksom så här, trycka in den knappen samtidigt som jag tappade min telefon. Så att det liksom bara. Pff, <skratt> så här. Pff. Och då trodde han att jag skrev något sånt. Och ba, eller sa något sånt. Och bara, skulle du skicka din där till din pojkvän? eller? Och jag bara, nej. Jag brukar inte säga Blof! till honom. Man bara, har en romantisk kväll. Och så bara tittar varandra djupt i ögonen. Och bara. Mm. Då vet man att det är någonting speciellt. Jag har en lista. Du har en lista. Typ, jag har ingen bra titel på min lista. Uh, typ Detta är typ, du får inte kika. Jag ser inte upp och ner din handstil Nej Man kan aldrig vara säker Förra veckan så pratade jag om typ så här Läskiga platser Japp. Och detta är på temat då Socialfobi Sociala nätverk <laughs> <laughs> Inte socialfobi, det blir ett annat avsnitt Men sociala nätverk Det är typ platser på internet Som är lite läskiga Och som jag hoppas att vi glömmer bort Snart, oh. fast nu kommer jag att dra dem till ytan igen och på plats nummer tre har vi Lunarstorm. <laughs> hade du Lunarstorm? Jag hade Lunarstorm. Ja, jag med. Jag hade flera olika konton. Jag hade eh, någon som hette Oh So Intricate eller något sånt. För det var någon Panic at, at Disco-låt typ som jag tog det från. och mm. tyckte jag var cool. Kommer jag ihåg. Så brukade vi sitta typ vid Lunastorm på hela parasterna i skolan. Vi hade dator, skoldatorer så här, i korridorerna och sånt. Och där kunde man stå och skriva till den som var mitt emot. Ja. Mm. Och designa sin... Vad hette det? Designa, vad var det? Inte vägg. På Facebook heter det vägg. Vad hette det på Lunastorm? Jag vet inte. Jag vet inte. Vad fan hette det? Sin profil... Men du vet den. Jag, menar, ja, jag vet. Där nere. Och så gjorde folk såna här coola, du vet... Tecken, och så kunde man köpa så här, Pro-Grej. Pro-grej har det engelska. Pro-grej eh, pro så att man kunde få så här bilder och vad så här, coolt liksom. Eh, men eh, ja, det är nummer ett. Plats nummer två är någonting som hette Playahead. Ingen aning vad det är. Det var någonting som jag aldrig riktigt fattade, men mina kompisar i Göteborg hade det mest. Det var några på min skola också som hade det. Så jag var tvungen att ha det också, för de tyckte det var tuntigt med Lunarstorm. Mm. Så då hade de det istället, så jag fick liksom gå emellan där. Och det var jag vet inte riktigt. Det var... Jag tyckte det var väldigt konstigt. Det var som Lunarstorm, fast inte samma sajt. Det var ah, bara ett mm. annat tema. Och sådär. Eh, och sen så har vi någonting som var inte vet om någon kommer ihåg, men det hette Banana Island. Ja, det Kommer du ihåg Lekar, det? Typ. Ja, mm. Det hade jag typ när jag gick i sexan, kom jag ihåg. För då hade de andra i min skola det också och så ska för alla det och tyckte det var så coolt. Och det var också i princip <skratt> samma som Lunar Storm och Playahead. Ja, det, De där sidorna. Jag hade någon som hette Snuttis. Ja, det kommer jag också ihåg. Sen fanns kring. ju det här Helgång. Ja, Helgon. Ah, Helgon. Också. Där hängde jag mycket på högstadiet. För då var det ju kul. Då var man cool. Då var man cool. Då hängde jag och läste i hårfärgningsforum. <laughs> jag tänkte mig när du skulle säga så här saker, vi hoppas att snart glömma bort det här. Jag tänkte att du skulle ta upp något så här forum, typ som Fortchan eller någonting. Ja, ah, nej, det kan vi också kanske hoppas. kanske. Eller? <laughs> det är en väldigt inte. mystisk plats. Det är en mystisk plats, ja. Annan mystisk på tal om forum, har du varit inne på familjeliv någon gång? Åh oh, gud, ja. Om ni som lyssnar på det här har jävligt tråkigt någon gång och har tillgång till internet, så gå in på, gå in på familjeliv och så bara klicka ni på en random tråd där och ser hur snabbt det spårar ur. Det är någon som skriver så här: hej jag har jag tänkte göra en macka men lever dig. Till min son, för han är hungrig. Och sen så är det inte många snäpp innan det blir du är dum i huvudet, sådana som du ska inte ha barn, jag ska döda dig och hela din familj! Typ. <laughs> Nej, men det blir så Någon säger typ: eh, Mitt barn är förkylt. ska jag gå till. Ska vi åka till akuten? Mm. Wow! Och så börjar folk bråka med varandra. och Eller folk som skriver typ: Hej, jag ligger med min 16-åriga dotters uh, pojkvän. Uh, <laughs> nu är min uh, dotter arg på mig. Varför? <laughs> det är jättemycket sånt om man bara. Varför det? Ja. Jag hamnar alltid där när jag googlar någonting. Det, det och flashback är ganska trevligt ah, också. flashback. Jag vet att eh, folk brukar liksom säga ah, googla alla dina symptom på sjukdomar du har på flashback och, och du kommer antingen ha AIDS eller cancer. Men det är ju typ så. Även det är någonting som gör att man älskar flashback också för att folk är dumma i huvudet. Och det tycker jag Nej. är lite härligt. Ibland får man flashback har fått några så här bra svar typ, när jag söker på så här random problem Typ med någon sån här Företag eller en hemsida eller mm. någonting Då kan flashback vara riktigt bra Men Sök googeln på typ Om någon säger bara oh, Jag har en kula på Låret eller typ en fläck På min arm som inte var där det igår Du har cancer Du kommer dö om tre dagar eller som jag läste någon annan gång Bara, åh du har det här Det kommer trilla av på dig, du kommer aldrig få barn liksom Vad googlade du på då? Jag kommer inte ihåg Jag vill inte veta För jag tror jag vet vilken kroppsdel som skulle ramla av Ja, ja det var men Jag tror jag, jag, var... Jag är inte för mig att jag hade med saker att göra Det var så här. ja Bortförklaringar, Hörde det, nu försöker Aj. han bara, åh, Jag har ju inte alls googlat på ifall min snopp Kommer ramla av <skratt> Det finns någonting som heter. <här> det är bara. Jag kan inte det dag. Kommer ni av nu? Jag är varit Jag råkar tappa eller. Jag råkar skolla mig över Kommer ni att av nu? Det finns faktiskt ett så här. Detta har jag hört. Ett, det heter koru, tror jag. Kuru. Jag vet inte om det är så det heter. Det är när folk. Inbilla sig så här att deras äh, grejer håller på att ramla av. Mm. Och det finns liksom, äh, det händer, detta händer tydligen på riktigt. Äh, äh, i, du, att ramla av? Nej, att folk tror detta. Folk på fullast allvar tror att tror de att kommer det. av. Mm. Nej, men, jag har ju ingen, så den har ju obviously ramlat av i sådana fall. Det var så det hände. Jag var egentligen ingen kvinna från början. Nej, men de har pratat om detta i institutet i P3. Och det är liksom kollektivt. Det händer ofta i så här små ställen ute i mitt, ingenstans där. Men det är väldigt så här viktigt att män ska vara manliga, typ. Och då blir det liksom... Eh, kollektivt så här. Det blir som en epidemi, liksom. Att en kille börjar tro att shit. I am losing it, man. Den håller på att försvinna. Och då börjar de andra, liksom, bara kolla i sina byxor och bara fan min också. Och så får alla panik. Och så får det komma dit någon doktor som säger: Någon psykolog, liksom. Och bara: Hallå, ni är dumma i huvudet. Ni håller på att flippa ur. De sitter kvar och så får de så här. Gå i lite terapi och sådär Så går det över, man kan googla detta Vi länkar det i beskrivningen Aha, uh, länkar du det i beskrivningen? Jag tycker det är intressant Och jag tycker det är roligt Det är, när är folk intressant ut. när saker ramlar av Men de ramlar ju inte av Och du googlar ju för fan varje dag ifall den ska ramla av, säger du ju Du sa inte varje jag sa dag att jag visst, googla. när du googlar Du har sagt det på inspelning Så nu ja. vet ni det Ni behöver inte ens gå igenom Sökhistorik, utan det är så, så här, Var femte minut kommer min snopp att ramla av Ja, precis så att, nu vet vi det. Intressant sökhistorik, jag har va? Mm. Ja, väldigt. Väldigt rolig. Kommer så, känner jag Twain. Troy Swan. Kommer min snoppa framla av? jag Twain. Troy Swan, Troy Swan, Troy Swan. Kommer min snoppa framla av? Troye Kommer Troy van gilla mig om min snoppa framla av? Även då. Och sen så, ja, vad du säger det? Ja, Du ser vilken du... fantasi hon har. Hon har tänkt ut det här. Jag kan tänka på stående fot, jag tänkte ut det precis nu. Eh, har du ett tips? Jag har ett tips. Spott ut det. För... Har inget med avramnande kroppsdelar att göra. Nej, inte hur, Ö, hur, man, hur man bäst googlar det. Hur man får bäst sakresultat. Okay, nej, nej jag har ett tips av egen erfarenhet. <laughs> Okej. Okay. Um, jo. Uh, människor, även jag, är väldigt duktiga på att uh, göra saker i sista sekund. Mm. Typ skjuta upp saker man orkar inte idag eller imorgon istället whatever, whatever förklaring man har men mitt tips är även till mig själv att ta tag i saker i tid, börja i tid gör det nu liksom så slipper man ha det släpande efter sig för om man blir så stressad och man får väl allt möjligt, hybris, ångest får man hybris cool eller? nej jag vet inte nej, men Jo, men det, det är bra tips. Det kan jag behöva tänka på också. Oj, för ibland är jag väldigt mycket procrastination station. Ja. Särskilt när det finns internetuppkoppling. Ja, jag är väldigt bra. I'm very good at procrastinating. Japp. Yep. Så det ska ni lyssna på Rasmus lipsråd nu, barn. Gör det idag! Om ni inte tycker om mig, mitt tips så kan ni alltid kolla på Troy Sivan's How to Procrastinate- Ja, det kan vi också göra. Men då tycker jag att ni ska se till att börja göra saker nu. Gör, stäng av den här podcasten och gör det ni ska göra nu. Hej då! Hej då!